Frantzia mailan, lehen itzuliko lurikararen ondotik fronte nazionalak ez du eskualdeirek bere ganatu. Ezkerrak bost eta eskuinak zazpi, korsikana bertzale autonomisten aliantzak du luralde elkargoa gidatuko. Bestalde akitania poatu sarant limuzen eskualdean alain juzeten zerrenda aldiuntan ere nagusitu da. Euneko bergoita lauarekin, eskuiniko virginikal melz amarrpundu gutiagorekin eta... Kolombie eskuin muterwekoa, ogoita abat, terdirekin ipar euskalegian sozialistak nagusi euneko bergoitabi kakotsu bostarekin eskuinak. Ogoita mazazpi eta Frente Nazionalak amalau terdi emaitza horien aztertzeko eguzki urteaga soziologoa gurekin zaitugu egunan... Eta lehenik asko gira estatu mailarekin, Frantses estatu mailarekin, len itsuliarik konparatuz parte hartziak gora egindu, hori eskuin motugarren beldugarren emaitza da. Bai, maila mai hundi batean ikusi da batez ere eh, ezkerreko hautesleak eh, mobilizatu egin direla. E, aldarri sozialistak berak de egina zuen hiru eskualdetan, ez bakarregin nopat eta pakan, baita ere e, ekialdeko eskualdean ere, ba, eskuineko e, kandidatzoaren alde gozkatzeko, eta horrekui da azken ginan ba, autolegi mobilizatu egin dela. E, Naiz eta ez oso politizatua izan baina ezkerrean orainikan ba, antifasismoak badu... E, E, indarra e, ideologikoki eta horrek e, albidetu egin du, azkenan ez posibilitaterik ukaitea ba, eskualdeetariko bat bakar e, lortu lortzeko rata guzti ize gogoratuar da. E, Ioiz eskuin lortu dituen emaitzagi koberenak direla e, boto kupuruari daokionez. E, Antxurarehun mila boto irabazi egin ditu, e, eskualde hautetien kopurua iruko ditu egin du, Eta zentzu horretan, nahiz eta eskuin muturrak ez duen eskualdere gobernatu, horrek ez duken zen, e, bere implantazio elektorala, e, sendoa dela eta kapasitatea ukan duela, beste ba, upezle best batzuk ere eskuratzeko. Mm. A, ala ere, bi, bi eskualde ziren aipatzen irabazteko e, posibilitatea zuena eskuin muturrak gehien bat, e, Hortako behar zuen e, igan bi itzulean artean, eta azkenean e, bi artean, e, bozko puruan ejanduzu bai, baina e, portzentaietan e, ez dute alako oskarrik ditu. Ez, kontuada hartzea enoko bederatzean igo e, dela, eta horrek eragindu, ba, naiz eta botoko purua igo, gainontzeko balderdiak egiago igo egin direla, eta horri gehitzen badiogo, ba, noh bat kale eta paka eskualdeetan, ba en sozialistak ba berein zerrenda bertan bera zutela horrek albidetu egin du ba azken finean basko motorrak eskuratut izana eta horrek erakusten du nahiz eta eh, eskuinak eta zentro eskuinak ez zuen boto kontsunerik eman eta eh, nahiz eta erabaki duen bere zerrendau guztiak mantentzea eta ez fusiorik egitea ba eh, oraindik an frente republikarrak baduela zentsua eh, hautesleen baitan batez ere ezkerreko hautez baita. Mm. E, Ginengira eskala tipiago baterat, edo akiten limuzean potusiak ante eskualde ortarat, hor lehen itzuliarekin konparatzen barin badugu, erten aldugu, haren juzetek e, rehusituz duela ezkerreko bozen e, biltzea, eta e, eskuineko hautagaiak gaiak, Virgini Kalmeltzek, e, deitu zituen Frente Nazionaleko hautesleak e, lehak bere getako bozkatzera, hor berak e, ez duela erreusitu, aldugu. Errendateke jo ja, justetek hauteskunde e, hobek len itsulian irabazi situela kontan izanik len posizio niri eta eh, areta esanguratsuagoa izan kontuan izanik etzuela batasuneko eh, zerrendarik aurkeztu alegia da ba, baziren eh, ekologista txiren eta eh, fondegoseko zerrenda batzuk modu separatuan aurkeztu zirenak bigarren itsulilaren arabera ba ekologisteekin ba lortu fusionatzea eta maila batean lortu zuen ere fondegosen sustengoelektorala Horrek egiten zuen oso zaila zena eskuinarentzat, ba eskualde hau eskulatual eta zentroretan ez da sorpresa handiek izan eta tarte nahiko hundiarekin irabazten du eh, eskuinari daokionez eta iparral euskal harriko datuak diratzen da ditugu ere ezkerra da nagusi diferentzia nabarra minarekin kontutan izan nahi aldarri sozialistak eta bere aliatuek uneko beroitabi lortzen dutela eta eh, eh, zentro eskuinak eta eskuinak uneko huitamasei kakotxera hori tamar. horrek agerian uzten du Ba, ezkerra batetik implantatua dela eta geroz eta intergeiago horekin ari dela e, iparruz jelarrian. Eta kasu honetan, ez da e, sorpresa hundirik izan, kontutan izanik ezkerrak, eta alder sozialista kasu honetan, bat zituela, boto reserva garantzitsuak, bigarren itzuliako. Egan eh, duzu, eh, aski egeskia eh, itzinean dela gainera eh, aldehdi sozialista ipache euskalegian, um, ala ere historikoki edo gantzen alda ipache euskalegia gehiago eskuin edo zentruaren uh, zentruan kokatua dela. Hor pentsatzen alda, uh, historikoki zentruan bozkatzen duen parte bat, behar bada juzetzen ganat joan dela? Ehm... Um... Egia da historikoki, e, Ipar Euskal Herria, eskuineko eta demokrazia kristauako tradizioa duen lurraldea dela. Alataguzi zera azken amarrurteetan ikusten ari gira, ba, aldaketa e, sozio demografikoa suertatzen ari dela, bereziki e, kostaldean, ba, ionan adibidez, non e, urtetik e, urtera, ba, eskerrak e, gorantz e, egiten duen, eta non implantazio elektorala nahiko sendua duen, eta hor duen, zentzorretan rendeteke, pixkanaka... E, Iparraldearen paisaia elektorara eraldatzen ari dela, horrekin bat doa ere, ba ezkarra bertzaleak eta bertzaleetasunak egeroztain dargeiago duela, baina horretan hori ere kontuan hartzekoa da. Eta gero ikusten baditugu datuak Giparraldearen, ikusten da, ba e, sozialistak emaitza onak lortzen dituela bere feudoetan, endaian bokalen, emaulen, baina baita ere normalean ba, e, eskubiak e, gobernatzen dituen herrietan, Baiona, Kanbon, Siburun edo Angelun, ba ezkerra da nagusi eta horrek ere aguzten du ba, Tokio hoietan ere lortu egin duela, e, ba e, bostkako buru nahiko importante bat. Orduan, gero ikusi beharko da, horrek zerenako implikazioak dituen, kontuzten izan behar da, bina eta mazazpian autoskunde presidenzialak izango digela, eta zukeipatzen duzun joera hori zertan gauzatzen den, alegia botosentristak, ia eskuineko kandidaturari bozkatuko dion, alata, ia kasu batzuta mainzat, ea ezkarreko kandidatuen alde bozkatu dezaken. Ta zegitzen dugu auteskunde horiena aipatzen eh o joitaraziz ere Akiten limuzean patu sarant eskualdeko emaitzak, eh? alain justeten zerrenda aitzinean arribatu da euneko behoita lauarekin, euneko ogoita ama lauarekin, Virgini Kalmeltz, geneba eta amar pundu gutiagorekin, eta Jacques eh, Colombie eskuin mutu rekoa bat terdi rekin. Eta beraz, zerrenda, irabazleko kide bat egurekin dugu, aliz lehiziak ezar berde takoa, egunon zuri? Egunon! Eta beraz bi itsulen artean suak erabaki sinutan alderdi sozialistarekin juntatzea e, frantzia e, Frantsia mailan egindena bezala emaitzek ahasoin eman dauzietei doitzentzausiet zen auteslek segitu justela si ustela Uh, bai urste dut, eh? urste dut, zenta uh, holako haintzinamehendua izaiteko bihitzulien hartian, erran nahi du uh, ezkerreko uh, partido guzietako jendek uh, halare uh, uh, gehien bat uh, beren botza eman dutela. Bon, ez bakarrik, eh? izan dira beste batzu mobilizatu direnak, eh? baina uh, bai pensatzen dut uh, uh, izan dela hainitz izan dela botz uh, lehen itzuletik begaren era, uh, ara, din mm. etoridirenak uh, ezke gari. Zuen mm. uh, alderdi politikoa, berdeak, gara batez goberenu antziren alderdi sozialistarekin, hori uh, hautsi zen, behesi zinezten, eta hori eskaldetan sozialistekin ari ziste, elkar hori nola ikusten duzu? Bai, bon, eta estira, gauza bera, hain desberdinetan gauza desberdinak pasatzen dira, eh, bon, ez gira, ez gira satisfaz biztan dena eh, gobernamenduan pasatu dena za, eh? baina eh, hemen eskoaldean jadanik lan egin dugu eh, sozialistekin, eh, Izan gira lan utzi gaituzte lan ean artzera, behaz badakigu posible dela artzea. Bon, gainera, akordio horretan, uh, untxa, untxa aurre ikusi ditugu gauzak eta, eta normalki uh, uh, engar horxatuko gira. Konfiantza duzu, uh, zen ideiak uh, pasatuko direla edo irabaziko dutela uh, alde sozialistaren uh, idei ezan sartzen? Uste dut, uh, alean guze, uh, hartzea dela, kompreintzen edo kompreintia duela, uh, ekolozistaen beharretan dela. Berak ez du bat ere menperatzen gai hori, mainan bat ere ez, du gehioli, mainana, ez eta, eta ikusten du guk menperatzen dugula, eta uzten dauku lan hori guri. Mm Hara, -hmm. uste dut, hortako gaituela onartu, holako baldintza honetan? Lehen Itzulian, doidoietatik pasatu zinuten uneko bostean hein hori, horiek horiek dautzie albidetu, beraz aldehdi sozialistarekin joaitea bigaxen Itzulian. Nola esplikatzen da, gainera gara juntan, ekologismo politikoak ez duela maitza uberik egiten? Bon, lehenik uh, baren uh, bazirren uh, bizpairuzerrenda uh, ezzen untsa uh, argi nok zer egiten zuen. Beaz uh, pentsatzen dut botzak bajeatu direla, Gero egiada jendeak uh, hasiak direla konturatzen ekolozisten beharretan girela, baina ez dela hori botzetan, uh, bosketan agertzen. Uh, gehiago konfiantza emaiten dute jendeak elkarteak er partiduer baino. Eta, eta oh, bon, uh, egiada elkarteak animaleko lana ere emaiten dutela, eh? Baina haute txirik gabe elkarteak ez dute deur egiten halko. Beaz, ara, guk, guen txatzen gira esplikatzea behar direla haute ez direla aski elkarteak eta elgarrekin lan eginen dukula. Mm -hmm. Beste parametro importante bat, eh? hainitza ipatutuguna da, fronte nazionalak ere uh, gorakada ahigarria izan duela eta eskualde untan ere bai. Ondoko legealdian, zer egingo duzu zuek ezkerko ezkerko alderdi gisa horen kontra joiteko. Zer bon, na izanik betiko partiruak eh, behar dugu gogoeta batereman... Eh, jendek ez dute gehiago partiduetan duetan konfiantzarrik. Be egan eh, nahi du, ez dugulak egan eh, zuten jende jenden uh, galdera, galderari. Or Behar dugu WI uh, hasshi... Uh, Sinez, sekatzen, sendako nola, zer errepostu emaitena aldugun. Ez dut errepostua horre. Eh? Baina gure eskuetan da, pentsatzen dut ez pare gaitu zte konfiantzaik emaiten, behar nahi du gure faltadela nun baita, eta, eta behar dugu entxeatu uh, ulertzen uh, zert, tan giren uh, gaizki eta zeG egin behar dugun kamibiatzeko. Haitika uh -huh. uh, aitzzina eskualdeko kontsillu begitan zer izanen dira zuen letasunak: no bon, euh, acorduan uh, galdeginuena zen uh, transizio ekologista eta eta e energiaren uh, uh, transizioa eh, galdegin dugu uh, energiaren uh, uh, nolaren dut agentia bat Eta, zenta, biziki importanta da hochtan lan egitea, eh, ipatzen da 20 hochtan ere, baina eskoldeak baditu egiazko kompetentziak ere mu hochtan, behaz behar ditu denak, denak erabili dituen kompetentzia guziak eh, alde hochtan. Hara, eta... Gero ingurumena ere, e, sartzen da piskat ere mu berian, eh? e, horretan zinez lan egine nahi dugu, gero galdegin dugu ere e, Jendetarik hurbilago izaitia, uh, herritar kontseilu bat zuren bidez edola uh, hori onartia izan da ere, behaz uh, uh, lan eginen dugu, horren plantan emaiten, zainta jendek uh, uh, ez dute eskualdeak zer egiten duen bere entzat. Mm. Eta, eta hor tako behar da, uh, behar da jendetarik hurbil izan eta diakin uh, nola ikusten duten, zer nahi duten eta behar. Aliz, lehizi agezar, elgarra gurtua itzin, eh, kop ogoita bat justukia aipatu duzu, joan dene, ibiako itzean akordio bat finkatu dute egialde desberdinek, uh, nola ikusten duzu, zuk ekologista gisa, akordio hori? Uh, akordio hori, pa perrian biziki pollita da, egun tala horagoita ama bost egiren artian biziki komplikatiada akordio baten egitera, bain egitea bainan uh, gero uh, uh, bon, ez gira big hawk dutaik uh, uh, pean izanen eh, hori, hori ezin da hiru gradurat bagoas l'acheter ca cordioekin a monsieur escasha ne Komplikatia da jolako uh, uh, epe labur batian etziren, uh, ene ustez herriak aski haintzinatu, konventen hori aski haintzin eta, eta beharko da, ez, eniz hori uh, zonbat denborako den, den beharko da aski fite berriz ikusi hobetzeko, Eta horretan eskualdeak uh, badu, erraiten nuen bezala, eh? baditua hainitz kompetentzia, permititzen dituenak uh, hortan uh, lan egitea. Aliz Leizia Gezar, behiz ere hautetxi izan entzira, eskualde haundi hortan Mil esker gurekin izanik goizuntan, zabez tali bat arte? Mil eskerzori.